apărătorului credinței drept măritorilor, cu viosului părintelui nostru Spiridon, să-i aducem din inimă mărturisiri mulțumitoare, toți care prin ale lui înțelepte învățături ne-am luminat cu credința și să-i cântăm. bucurete sfinte ierarhie Spiridoane, mare făcătorile de minuni! Popoarele credincioșilor, cunoscând mulțimea minunilor tale, prin care ai rușinat pornirea ereticilor cea fără de judecată asupra credinței noastre, cu umilință te lăudăm pe tine cu cântări ca acestea. bucură te Ierarhul Mântuitor lui Hristos! Bucure-te, scăparea celor ce năzuiesc către tine! Bucure-te, îndreptătorul credinței! Bucure-te, ajutătorul celor necăjiți! Bucure-te că mintea păgrinilor tu o întuneci. Bucurete că și tu ai lucrat strălucirea credinței. Bucurete că pe potrivnici vitejește i-ai gonit. Bucurete cel ce pură nouă te-ai arătat purtător de biruință. Bucurete făclia care luminezi pe cei din întunericul păcatului. Bucurete cel ce cu blândețe primești la tine pe cei greșiți bucură învățătorul dogmelor creștinești, bucurete care cu negreită dulceață îndreptezi pe cei nepricepuți. bucurete Sfinte, erarhii spiridoane, mari făcătorule de minuni. Bucură-te, Sfinte, erarhii spiridoane, mari făcătorule de minuni. Deși nu avem îndestulată vrednicie și pricepere noi ticăloșii, pentru ca să lăudăm cu potrivite cuvinte minunile tale, dar pentru că din suflete curate și din inimi umilite îndreptăm către tine aceste mărturisiri, primește-le sfinte spiritoane de la noi, care-i cântăm lui Dumnezeu, Aliluia! Aliluia! Aliluia! Aliluia! Care dintre noi păcătoșii s-ar putea lăuda că rugăciunea lui cu vrednicie va fi primită de tine dacă nu ne sârguim a stinge pornirea patimilor noastre cele trupești care sunt lucrare de la vicleanul diavol? Dar prin mulțimea înțelepciunii tale, socotind slăbiciunea firii noastre cu milostivire, pentru necazurile ce ne-au cuprins, primește cântarea aceasta. bucură te cel ce din pântece ai fost ales de Dumnezeu! bucurete cel care fără învățătură filozofică ai fost legii apărător, biruind pe filozofi, bucurete te arhiereule împodobit cu darul Sfântului Duh! Bucurete te comoara legii noastre cea mult prețuită, bucurete de la care și cei mai învățați legiuitori s-au povățuit, bucurete lauda arhiereilor și adascălilor, bucurete podoaba bisericii lui Hristos, bucurete mustrătorul obiceiurilor celor rele ale ereticilor, bucurete că din pruncie ai fost plin de înțelepciune, bucurete că la Sobor te-ai arătat mare învingător. Bucurete care pentru lege te-ai luptat cu toată puterea! Bucurete te cel ce și astăzi de la noi credincioșii nu te depărtezi! Bucură-te, sfinte erarhii spiridoane, mari făcătorule de minuni! Bucurete sfinte erarhii spiridoane, mari făcătorule de minuni! Înpovărați de multe ispite, și în noianul păcatelor cior mai vătămătoare aflându-ne astăzi, mare nădejde punem în tine, ierarhie, ajutorul cior fără de nădejde, mângâierea ce ori necăjiți, te rugăm, fii mijlocitor pentru sufletele noastre și împreună să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia! Aliluia, Aliluia, Aliluia. Darul Duhului fiind cu tine, deși în tinerețe ai fost păstor turmelor celor necuvântătoare, la bătrânețe însă, fiind cu înțelepciune, ai știut a păstori și turmele cele cuvântătoare ale credincioșilor. Și la soborul cel din tâi, te a arătat apărător și de minuni făcător. Pentru aceasta îți aducem cântarea. Bucurete te episcopul trimitundei. Bucure-te lauda poporului celui credincios. bucurete te tămăduirea bolnavilor. bucură te că ești rugător către Dumnezeu pentru cei cuprinși de patim. bucurete că din primejdii mântuiești pe cei ce aleargă la tine." Bucure-te izbăvitorul patimilor celor trupești și sufletești. Bucure-te că oricine aleargă la ajutorul tău nu iese neajutorat. Bucure-te tămăduitorul rănilor celor de moarte. Bucure-te că la orice întâmplare fiind chemat ești grabnic ajutător. Bucure-te doctorul cel fără de plată. Bucure-te nădejdea tuturor. Bucure-te și scăparea noastră. Bucură-te, Sfinte Ierarhie spirituale, Mare Făcătorule de minuni! Bucură-te, Sfinte Ierarhie spirituale, Mare Făcătorule de minuni! Mult milostive părinte, primește rugăciunea aceasta a noastră a păcătoșilor, și cu obișnuita ta bunătate și cu milostivire mijlocește către ziditorul tuturor, pentru ca să dăruiască vindecare și sănătate robilor săi, celor ce te cheam în ajutor. Și cu tine cântă lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia. 2. Astăzi, stând înaintea icoanei tale, noi nevrednicii, ca și când ne-am aflat chiar înaintea moaștelor tale, de care bogăție suntem lipsiți, și sunt minune tale pe care le-ai făcut sfinte spiridoane, Ascultă această puțină rugăciune și tinde nouă dreapta ta cea puternică și binecuvântătoare spre ajutorul nostru, pentru ca după vrednicie să săvârșim cântarea aceasta. Bucură-te cel ce ești cu îngerii slujitor, bucură-te că ești și cu oamenii cu trupul petrecător, bucură-te al cărui trup astăzi săvârșește minuni bucură te că încălțămintele tale slujesc drept dovadă! bucurete odor neprețuit al ostrovului Corfu! Bucure-te că ale tale minuni în toată lumea s-au vestit! Bucure-te cel ce nu cruți osteneala pentru a face bunătăți! Bucure-te ajutătorul celor ce știu minunile tale! Bucură-te, stâlp neclintit al creștinătății! Bucură-te, lauda patriarhilor și acuvioșilor monahi! Bucură-te că, slujind în biserică, serafimii te umbreau! Bucură-te, prin care slujba sfintelor cu vrednicie se săvârșea! Bucură-te, sfinte erarhii spiridoane, mari făcătorile de minuni! Bucură-te, sfinte erarhii spiridoane! Mare făcătorule de minuni! Așa precum la ostrovul Corfu, unde sunt moaștele tale, cu milostivire cercetezi și vindeci toate neputințele poporului celui binecădincios, care așteaptă ajutorul tău, Îndurăte și de noi nevrednicii. Trimite ajutorul tău și ne izbăvește de durerea ce ne-a cuprins. Întărindu-ne a cânta lui Dumnezeu, cântarea aceasta, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Pentru ca să arăți a ta mare milostivire neamului omenesc, tu izbăvești din nevoi pe cei ce se învăluiesc în călătoria pe marea lumii. Când ceri ajutorul tău puternic și din adâncul inimii te laudă cu graiuri ca acestea. Bucure-te, cel prea bun, al corăbilor celor învăluite. bucură te că prin suflarea ta undele se potolesc. Bucure-te că risipești cu rugăciunea ta și furtuna. bucură te că se luminează prin a ta mijlocire întunecimea norilor. Bucure-te că ești tare ajutător Celor de tunet spăimântați! Bucurete, te izbăvitorul celor înfricoșați de săgeata fulgerului! bucurăte, că tu, mijlocind către Mântuitorul, ne izbăvești de orice primejdii! Bucure-te, nădejdea noastră și scăparea de acum! bucurăte și pentru noi, păcătoșii, care în toate primejdile la tine năzuim! Bucurete, pentru că nimeni din câți aleargă la tine nu rămâne fără ajutor. Bucurete Sfinte Erarchi Spiridoane, mare făcătorule de minuni! Bucurete te Sfinte Ierarhii Spiridoane, mare făcătorule de minuni! Cinstitorule de Dumnezeu și dumnezeiescule Spiritoane, ascultă rugăciunea aceasta a noastră în ceasul acesta și prin sfintele și de Dumnezeu primitele tale rugăciuni ne izbăvește de războiul ce ne înfricoșează, precum ai izbăvit pe cei ce erau învăluiți în mare când au chemat ajutorul tău, pentru ca și noi cu aceea să aducem lui Dumnezeu cântare Aleluia! Aleluia! Aleluia! Hierarhule al lui Hristos, cinstite slujitor al darului, solește nouă păcătoșilor mijlocirile tale cele bogate către stăpânul, pentru ca să ne învrănicim noi, păcătoși, a ne împărtăși cu bunătățile sufletești și trupești, cele făgăduite că din cioșilor creștini, și să cântăm ție. Bucure-te, spiritoane al lui Hristos, bucure-te, cinstite slujitor al darului, bucure-te, vindecătorul bolnavilor, bucure-te mir care împrăștii toată durerea, bucure-te roa cea răcoritoare de fierbința la patimilor celor mai cumplite bucură te că prin ale tale rugăciuni slăbănogii se întăresc. bucurete de aproape ajutor al celor cufundați în multe primejdii. bucure că tu rogi pe Domnul pentru toți cât se află pe patul durerilor. bucurete te că și noi, păcătoșii, de la tine cerem ajutorul. Bucure-te că văzând numai chipul tău pe icoană, toată durerea ni se alinează. Bucurete al patimilor mare mângâietor! Bucurete și al celor neputincioși tare sprijinitor! Bucură-te, sfinte ierarhie spiridoane, mari făcătorule de minuni! Bucură-te, sfinte ierarhie spiridoane, mari făcătorule de minuni! O, prea milostive și mult îndurate, Doamne, nu trece cu vederea lacrimile robilor tăi, ci le ajută și miluiește cu iubirea ta de oameni, izbăvindu-i de toate asupririle și de tot necazul care i-a cuprins, din picina mulțimii păcatelor și precum pe soacra lui Petru ai ridicat-o din patul durerilor. Așa, ridică și pe robii tăi din primejdia în care se află pentru rugăciune Sfântului Spiridon, cu care împreună îți cântăm, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Toate puterile cerești, lăudând credința cea tare către Dumnezeu, cu tine dinpreună slujesc ziditorului lumii, celui fără de început. Iar noi, nepricepându-ne de altă rugăciune, aducem ție aceste cuvinte de laudă. Bucure-te că ai strălucit credința prin minuni. Bucure-te că prin credință ai putut face minuni. Bucure-te că rugăciunile tale niciodată n-au fost neascultate. Bucure-te înțeleptule rugător către Dumnezeu. Bucure te tămâie bine primită înaintea Domnului. Bucurete ale cărui rugăciuni, au scăpat suflete din primejdii. Bucure-te cel ce biurești puterile celor fără de lege. Bucurete tare ajutător al credincioșilor. Bucurete tăria cetăților celor locuite de popoarele drept măritorilor. Bucurete nimicirea zidurilor celor tari ale celor fără de lege. Bucurete că tiranii sunt biruiți, auzind de puterea cădinței tale! Bucură-te temelia asupra căreia s-a așezat semnul crucii! Bucurete te sfinte ierarhie spiridoane, mare făcătorule de minuni! Bucurete sfinte ierarhie mare făcătorule de minuni! Toți o cărmuitorii binecă dincioși, având nădejdea lor către tine, în orice întâmplare, nu se vor rușina, părinte spirituale. Fiind tu creștinătății mare folositor, pentru aceea nu trece cu vederea și ale noastre rugăciuni milostive, și ne ajută și ne izbăvește din toate nevoile. Măcar că suntem nevrednici de această dobândire și vom cânta împreună cu tine lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Având puterea darului primită de la Dumnezeu, tu ai prefăcut seceta în ploi precum și mulțimea prisositoare a ploilor, prin ale tale rugăciuni sfinte s-a contenit și de foametea aceea înspăimântătoare ai ușurat poporul cel ce o aștepta, risipindu-se jitnițele strângătorilor de greu, pentru care cântăm ție acestea. Bucure-te scăparea din foametea cea văzută! Bucure-te că tu, ca alt Ilie, ai prefăcut seceta cea tare a vremii în ploi. Bucurete te prin ale cărui rugăciuni s-au oprit ploile cele prisositoare. Bucure-te de cea bună a lucrătorilor de pământ. Bucure-te mulțimea celor ce seamănă cu credință. bucure secerișul cel îmbelșugat al semănătorilor. Bucure-te cămărașul cel bogat al săracilor. Bucurete că în orice vreme de secetă Cerând ajutorul tău, îl dobândim. Bucure-te că de la tine primim ajutor pururea. Bucure-te mângâierea celor cuprinși de nevoi. bucure lauda credincioșilor. Bucure-te țarina bineroditoare. bucurete te sfinte erarhie spiridoane, Mare făcătorle de minuni. bucurete te sfinte erarhie spiridoane, Mare făcătorule de, minuni. făcătorule de minuni, sfinte erarhii spiridoane, după cum în vremea lui Constantin și a lui Constanție, prin ale tale rugăciuni, ai izbăvit poporul de primejdie, aducând peste semănăturile lor ploi hrănitoare și risipind jitnițele strângătorilor de grâu. Așa și astăzi, trimite mila ta asupra poporului ce locuiește în țara aceasta, dărind în belșugare și timp proditor pentru ajutorul sărmanilor și acelor ce plâng, cu care, dinpreune, vom cânta lui Dumnezeu Aliluia, Aleluia! Aleluia! Alleluia. Când ai auzit pe săracul acela cerându-ți ajutor la necazurile lui, nu l-ai depărtat cu cuvinte întristătoare, nici nu l-ai deznădăjduit de la bogata dobândire, ci prefăcând șarpele în aur, l-ai dat lui cu binecuvântarea ta spre întrebuințare, și l-ai scăpat din cumpăna nevoilor pentru care auzi această laudă. bucurete bogăția săracilor! bucurete te ajutătorul celor lipsiți! Bucure-te că ai schimbat șarpele în aur! Bucure-te că ai prefecut firea vinei în metal! bucurete te că prin aceasta ai arătat netrebnicia metalului cea amăgitoare a fi trebnică numai în cele de folos! Bucure-te că prin aceasta săracul s-a mântuit! Bucure-te că ai arătat minunea ta împrumutătorului. Bucure-te că prin rugăciunea ta iarăși în șarpe s-a prefăcut aurul. Bucure-te comoara neîmpuținată a săracilor. bucure ale cărui daruri mintea noastră nu le poate judeca. bucure vistierul darurilor lui Hristos. Bucure-te că averea lumii acesteia nu ți-a trebuit. Bucure-te sfinte erarhii Mare făcătorule de minuni, bucură-te sfinte ierarhie spiridoană, mare făcătorule de minuni. Asemenea săracului acelui asocotindu și pe noi, care suntem săraci de faptele cele bune, Dăruiește-ne nouă ajutorul tău, cu care, biruind toate pornirile vrăjmașilor deasupra noastră și năvălirea șerpilor ceor otrăvitori de gânduri, care se luptă cu noi neîncetat să dobândim cele spre folos pentru viața aceasta și pentru cea viitoare, cântând împreună cu tine lui Dumnezeu, Aliluia! aleluia. Cine nu se va înfricoșa de lucrările tale când va auzi cum cea moartă din mormânt ți-a răspuns când ai întrebat-o și cum au fost izbăviți corăbierii de înnecare pentru zavistuitul pe care l-ai izbăvit de la moarte și pentru toate minule tale îți aducem această laudă, bucurete ajutătorul văduvelor, bucurete descoperia lucrurilor celor neștiute, bucurete că și cea moartă ți-a răspuns pentru credința ta, bucurete că răspunsul acela a făcut pe cei necredincioși să amuțească, bucurete că tu toate acestea le-ai făcut pentru credință, bucurete că ai săvârșit minuni de care s-au îngrozit aleșii păgânilor, bucurete că pentru slava ziditorului ai voit a face acestea. Bucure-te că bunătățile pământului nu ți-au trebuit. Bucure-te că ai adunat avuțiile tale în cer. Bucure-te că și astăzi tot de acolo se revarsă milele tale. Bucure-te și pentru noi, care mulțumim ție pentru câte ne dăruiești. Bucure-te că pentru toate cântăm ție. Bucure-te! Bucură-te, Sfinte, era mari făcătorile de minuni. Bucură-te, Sfinte, mari făcătorile de minuni. Auzind moarta glasul tău din mormânt ți-a răspuns la întrebarea ce ai făcut, și precum cu credința ai făcut trupul cel fără de suflare să dea glas. Așa, cu milostivire, fă și trupurile noastre cele lipsite de bunătăți, ca să dobândească sănătate și mântuire, pentru ca și noi, din preună cu tine sfinte, să aducem lui Dumnezeu cântare. Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia doctorul sufletelor și al trupurilor, sfinte spiridoane, care pe împăratul Constantin l-ai izbăvit de boala ce avea și pe copilul femeii cele de atunci l-ai întors spre viață, întoarce și ticălosul nostru suflet, cel mort, de mulțimea păcatelor ce l-au cuprins din îndemnarea diavolului și primește spre plată mulțumirea aceasta. Bucure-te tămăduirea credinciosului împărat! Bucure-te scăparea copilului femeii cel ce era pe moarte. bucură te că prin tine a fost bucurată mama copilului celui vindecat. Bucure-te bucuria maicilor celor iubitoare de fii. Bucure-te, a zis ție împăratul Constantin. bucure ți-a cântat cu lacrimi femeia aceea cu fiul său. bucură te ale cărui leacuri nu sunt amăgitoare. Bucure-te, scăparea femeii celei desfrânate, care a îndrăznit a se atinge de tine! Bucure-te, că văzând tu desfrânarea ei, pocăindu-se, s-a curățit! Bucure-te, a strigat ție desfrânata aceea, dacă a scăpat de păcate! Bucure-te, tămăduirea trupului meu! Bucure-te, mântuirea sufletului meu! Bucure-te, sfinte ierarhii spirituane. Mare făcătorule de minuni, bucurete sfinte ierarhe spiritoane, mare făcătorule de minuni. Nu cerem mai multe îndurare de la tine, Părinte, decât ai arătat tuturor acelora care mai înainte de noi au ajuns la ajutorul tău. Și pentru numele tău și mirlocirea ta au dobândit de la împăratul cerului și al pământului vindecarea bolilor, sănătate și sporire către cele de folos. Pentru ca precum aceea, așa și noi, dinpreune cu tine să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Halleluia. Nu ne da morții prea fericite, precum pe femeia cea căzută în păcatul desfrânării, măcar că și decât dânsa suntem mai păcătoși, pentru că noi, fiind cuprinși de rușinea faptelor noastre, celor ce din tinerețe ne-au cuprins, nu ne vom îndoi a mărturisi păcatele noastre către tine și a cere ajutorul tău, cu graiuri ca acestea. bucurete te mărturia celor ce și-au mărturisit păcatele către tine și s-au pocăit. bucurete te mustrarea celor ce cu viclenie tăinuiesc păcatele lor. bucură te că nu suferi pe cei ce petrec în nelegiuiri. bucurete că te-ai arătat folositor tare celor ce s-au pocăit. bucură te că tu ai slobozit limba mândrului diacon ce se oprise spre smerenie. bucurete că tu ai întors capra de la cel ce o răpise aducându-o la stăpânul ei. Bucură-te că tu mai înainte ai descoperit lucruri neștiute care aveau să fie. Bucură-te că mulți au venit la credință văzând ale tale minuni. Bucură-te că și eu de la tine aștept tămăduire. Bucură-te și-mi fii mijlocitor spre iertarea păcatelor mele. Bucură-te că ai bucurat cu minunile tale tot neamul creștinesc. Bucură-te astăzi și pentru mine păcătosul și mă miluiește. Bucură-te, sfinte ierarhie spiridoane, mari făcătorle de minuni. Bucură-te, sfinte ierarhie spiridoane, mare făcătorule de minuni. O, prea bunule și întru tot lăudate, Părintei primind acest dar de acum, fii mijlocitor către înduratul Dumnezeu, ca pentru ale tale sfinte rugăciuni și a sa iubire de oameni, să ne dăruiască sănătate și iertare de păcate, ca și noi cu tine împreună să cântăm lui Dumnezeu. Aliluia! Aliluia, Aliluia, Aliluia. O prea bunule și intru tot lăudate Părintei Spiridoane, primind acest dar de acum, fi mijlocitor către înduratul Dumnezeu, ca pentru ale tale sfinte rugăciuni și asa iubire de oameni să ne dăruiască sănătate și iertare de păcate,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 Fii mijlocitor în înduratul Dumnezeu, ca pentru ale tale sfinte rugăciuni și asa iubire de oameni să ne deruiască sănătate și iertare de păcate, ca și noi cu tine împreună să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia.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 Bucurete cel ce cu blândețe primești la tine pe cei greșiți. Bucurete învățătorul dogmelor creștinești, bucurete care cu negreită dulceață îndreptezi pe cei nepricepuți. Bucurete, Sfinte, Arhispiridoane, mari făcătorile de minuni.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 Bucură-te, sfinte erarhii spiridoane, mare făcătorile de minuni!